Els alumnes de primer d'ESO que tinguin problemes amb les matemàtiques i les llengües, és a dir, català i castellà, seran derivats a partir de setembre vinent cap al programa intensiu de millora, al PIM, on rebran classes de reforç en aquestes matèries al mateix centre. Segons anunciat Joan Mateo, secretari de Polítiques Educatives de la Conselleria d'Ensenyament, en una compareixença al Parlament es tracta d'una mesura específica d'atenció destinada a estudiants que presentin dificultats generalitzades d'aprenentatge. La idea, ha precisat després fonts d'ensenyament, és que es segueixi una fórmula similar a la que ja s'aplica amb els alumnes de primària que són atesos al servei de suport escolar personalitzat, al CEP. El sistema va substituir la sisena hora eliminada per Convergència i Unió de l'horari escolar a les escoles públiques catalanes. La majoria dels alumnes del PIM faran el reforç aleshores en què la resta dels seus companys de classe conscien les matèries optatives. Han insistit les mateixes fonts. Això no inclou que els instituts més petits no s'utilitzi a separar els alumnes més endarrerits, al voltant d'un 10% dels estudiants d'una classe, segons Mateo, mentre la resta de la classe fa llengües i matemàtiques. Abans de la de Mateo, la consellera Irene Rigau ha explicat que la taxa d'abandonament escolar es va reduir l'any passat fins a un 24%, quan l'any 2005 era del 33,1%, dos punts per sobre de la mitjana espanyola. Rigau ha reiterat també que el percentatge d'alumnes graduats respectades matriculars és ja del 80,8%, camí del 85% que s'ha fixat com a meta per a finals del 2018. D'aquesta manera començem amb una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'FM, això és tot un poble, aquí us parla i acompanya Susanna Avila i Jordi García.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 I comencem parlant de les protestes al Poble Nou, a Sant Andreu i a Nou Barris contra les retallades en educació. Sindicats de docents, pares i mares d'anumnes i nens del Poble Nou, Sant Andreu i Nou Barris, han protestat aquest diumenge amb diverses accions en contra de les retallades en educació i de la llei orgànica per la millora de la coïtat educativa, la coneguda llei 11 impulsada pel govern i contra les retallades en el sector. A Sant Andreu s'hi van instal·lar casetes reivindicatives al Parc de la Maquinista, on durant tot el diumenge s'hi van concentrar nombrosos participants vestits amb samarretes grogues i fent sonar tambors i xiulets. D'aquesta informació us en parlarem avui en aquest mateix programa. D'altra banda, Nou Barris, una cinquantena de famílies van ocupar les escoles en Antaviena i Ágora en defensa de l'educació pública i convocats per la plataforma Nou Barris Cabrejada Diu Prou, que promou diverses mobilitzacions contra les retallades en educació. Més informacions ens porten a parlar ara mateix del trasllat de l'equip d'atenció a les dones a Nou Barris. A partir d'avui, l'equip d'atenció a les dones canviarà de lloc per passar a ser ubicat al carrer Maricuri, número 16, a Nou Barris. El telèfon per contactar amb aquests serveis és el 93 291 El telèfon del fax és el 93-353-2715 i l'adreça electrònica és ead.bsn.cat. Com arribar-hi? Doncs podeu baixar a la parada lloc major del metro de línia 4, la línia groga, o mitjançant la línia d'autobusos 11-31-32-47... 50, 51, 73, 76, 82 i 173. Di els dies de tancament de l'equip d'atenció a les dones a causa del trallat serà avui. Si tens ara cap urgència per violència masclista mentre l'equip d'atenció a les dones és tancat, us podeu adreçar al Centre d'Urgències i Emergència Social de Barcelona, al COEPS, que es troba al carrer Comerç, número 44. I el telèfon és el 900 70 30 30. Més informacions, parlem ara del Consell de Barri Extraordinari de Congrés Indians. Demà dimarts a les 7 de la tarda es convoca els veïns i veïnes del barri a alguna sessió del Consell de Barri Extraordinària per tractar com a únic punt de la sessió els retorns del canòdrum. El Consell del Barri realitzarà el casal del barri del Congrés Indians, al carrer Manigua, número 25-35. D'altra banda, la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us ofereix una activitat infantil. La Biblioteca de la Trinitat Veia José Barbero, al carrer Galícia, número 16, s'oferirà oferirà demà a dimarts a les 6 de la tarda i dins del cicle Contes del món de Sac de Rondalles, Contes del, des del principi. Quin és l'origen dels contes? Vols saber com es va formar el planeta Terra i qui van ser els primers narradors de les històries que coneixem avui en dia? També podrem viatjar d'un país a un altre i descobrir diferents contes d'arreu del món a càrrec d'Alícia Molina. Aquesta activitat tindrà lloc a la sala infantil de la mateixa Biblioteca Tritat Bella José Barbero i és una activitat conjunta amb el centre civil Trinitat Vella, organitzat pel Pla Integral de Trinitat Vella. I continuem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Bella, José Barbero, perquè us porta un taller de hip-hop en català. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia número 16, s'oferirà demà i dijous a les 7 de la tarda, de 7 de, de la tarda a dos quarts de del vespre, dins del Cicle de Cultura Catalana Sant Andreu, un taller de hip-hop en català. Coneixes el món del rap? Vine a conèixer el vers, la rima i la melodia i crea el teu propi tema. El taller suposarà una aproximació a la història del hip-hop i el rap. S'analitzarà el vers des del punt de vista musical i lingüístic i la rima com a base per assolir recursos i destres en la mescla dels dos elements. L'eterna lluita entre forma i contingut. Es concebrà una cançó de sobre un beat i es farà una demostració amb micròfon i equip de veus. Aquesta activitat és a càrrec de Pau Lloc, del grup Adverses, i cal fer inscripció prèvia. I ara parlem d'esports perquè arriba la 34è edició del Trofeig Internacional Ciutat de Barcelona de Natació. El Club Natació Sant Andreu acollirà d'ama i dimecres la 34è edició del Trofeig Internacional Ciutat de Barcelona. La prova, consolidada en el calendari internacional, tindrà un cartell de luxe amb la presència de diversos nedadors que afronten la recta final abans dels múltiples de natació 2013. Entre els inscrits, destacant Erika hija Juan Mirrando, Jessica Baix, Mireia Belmonte i els campions olímpics, Ruth Tameyel Utuyev, Charlie Kloss i Cameron Vanderburg. Der Burg. Més coses a comentar. A Piti Belmonte, l'entrenador fins a aquesta temporada de la Unió Esportiva Sant Andreu, ha fitxat pel Badalona. El club escapulat ha fet oficial oficiar última hora que ha arribat a un acord amb l'entrenador Ballasà perquè substitueixi Albert Càmera a la banqueta de l'Avinguda de Navarra. Dos membres de l'estat Andreueng, Luis Blanco i Tony Hill, acompanyaran Piti cap al seu nou equip. L'acord entre les dues parts és punt per una temporada. D'aquesta manera, l'ex l'extècnic Andreueng continuarà al grup tercer de la segona B, assegurant-se un doble enfrontament contra el Sant Andreu de Patxi i Salines en aquesta propera edició de la Lliga. Fins ara, el fins ara escotting de l'equip, Luis Blanco, i el preparador físic, Tony Hill, són els dos homes de Piti, que Piti s'emporta cap al cap de Badalona. La resta de membres de l'equip tècnic ha de negociar la seva continuïtat al nas sala en els propers dies. I tancarem aquest primer repàs d'informació, aquest primer repàs de notícies, parlant novament de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, perquè, com ja sabeu, els dilluns es porta a terme el projecte Binòmio. Com cada dilluns, de dos quarts de set de la tarda a dos quarts de nou del vespre, es realitzarà el projecte d'il·lustració urbana Binomio fet per vuit joves. El projecte compta amb el suport de la l'APC Sant Andreu, educadors a partir del carrer,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 un'arca mi comparti al ser o Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. El par de la Maquinista va acollir durant el matí d'ahir diumenge la primera passejada per l'educació pública. Aquest acte reivindicatiu va ser organitzat per la coordinadora de les associacions de pares i mares d'alumnes, les AMPAs, dels diferents centres educatius del districte Sant Andreu juntament amb les diferents escoles del districte. Per tal de saber una mica més sobre aquest acte, varen parlar amb dues representants de la coordinadora, la Mònica i l'Eli. Però a més de gaudir de les diferents activitats que oferien els visitants de la desena de carpes instal·lades, també vàrem conèixer el projecte Més Educació, una iniciativa més a favor de l'educació pública i de la qual ens va parlar Carmina Álvarez, directora de l'Escola Bernat de Boïd i del Bon Pastor. Així doncs, us deixem amb aquest reportatge sobre la primera passejada per l'educació pública que va tenir lloc ahir al matí al Parc de la Maquinista. Estem a matí de diumenge al Parc de la Maquinista, Mònica i Eli. Bon dia, noies. Exactament, què esteu fent aquí i a quina institució pertoneixeu? Mira, som representants de les nostres escoles a la coordinadora del districte de les Ampes de Sant Andreu i des de la coordinadora hem organitzat un passeig per reivindicar la qualitat de l'escola pública i ens hem trobat les diferents ampes que queden representades amb cada una d'aquestes carpes. De fet, hem, ens hem agrupat per parelles per donar com la sensació també d'unitat de, de dintre del districte, de solidaritat, perquè és una mica un dels objectius de la coordinadora, poder fer un teixit. De, de tota la comunitat educativa per recolçar nos i per intentar mantenir la qualitat que l'escola pública ha tingut sempre i que ara, amb la retallada, sembla ser que vulguin una miqueta desmantellar no? tota aquesta educació pública que, que hem aconseguit fins al moment. Quines escoles, quines ampes estan representades aquí al part de la maquinista aquest matí de diumenge? Hi han moltes, si te les començo a dir totes, mmm, trigarem molt. Dies, alguna... estan... Pràcticament estan quasi totes, som quasi avui som 16, 16 ampes a la festa d'avui i jo diria que pràcticament d'una manera o d'una altra han col·laborat totes. I a part també una mica doncs, hem de treballar conjuntament amb les eh, diferents escoles eh, des dels diferents projectes, que també hi ha hagut una mostra des d'una carpa central amb diferents projectes d'escola on es podia fer també un reflex de, de, del que es treballa dintre les escoles, no només a les AMPAs sinó també amb les escoles. També han assistit avui la majoria de les direccions de l'escola del districte i en una de les carpes està representada també la, els professors que, que es dediquen també una miqueta a, a, a fer la representació dintre la coordinadora perquè ens trobem una vegada al mes i venen també representants dels professors i també avui tenim una carpa amb els monitors de de lleure i de menjador, que estan reivindicant també i s'estan una miqueta com fent sensibles d'aquesta pujada de l'IVA que tant afectarà si s'acaba fent els serveis de menjador de les escoles i a les activitats extraescolars. Quines activitats hi ha ja previstes aquest matí i diumenge? S'estan portant a terme? Estem aquí escoltant un grup de teatre... Sí, a veure, ara ja estem a la recta final. Hem començat a les 10 del matí amb una tocada de diferents ampes que portaven tambors i hem estat ben bé una horeta doncs, fent, fent soroll. Després ja hem continuat amb l'escola oficial de música del districte que també ha col·laborat i ha fet un petit concert de quatre peces i després ja a continuació hem fet un ball, una dansa, que participaven gent d'una escola del districte, on fèiem una mica reflex d'aquesta reivindicació I, i, i seguidament ja hem continuat ara amb, amb l'obra de teatre d'un projecte que, que una mica... Ara la Mònica continua... Sí, és un tema que també ens interessa molt la, la coordinadora, és el tema de la coeducació. Pensem que és un tema que encara hem de fer molta feina en el, bueno, penso en el districte i en general, eh, a, a tot el territori, perquè és un tema molt important i que potser des de les escoles encara falta una miqueta la conscienciació per treballar-ho i hem volgut convidar a una associació que s'encarrega de fer espectacles i que a través del teatre participatiu intenta conscienciar, intenta que la gent participi i es doni compte de com afecta també els estereotips de gènere als nostres fills i que un exemple és amb les activitats extraescolars que gestionem les ambas, per exemple, Eh, sempre hi ha activitats com el patinatge artístic, que si s'apunten nens ho tenen a vegades complicat per l'estereotip, o hi ha esports més com el hockey, que si s'apunten nenes també encara costa com fer els equips. I, i ens intentaria una miqueta que aquests estereotips s'aconseguissin doncs, una miqueta ja acabar. I després també, doncs, com dèiem abans, les diferents carpes fèiem una part més lúdica de diferents tallers que ja són pel divertiment doncs, dels nens, tallers més lúdics com el posar la, la sala en un potet de vidre i tallers més reivindicatius, hem fet també un estenedor eh, eh, públic que els nens eh, decoraven amb samarretes grogues retallades i que ha quedat tot ple de, de una mica la mostra de també la part més reivindicativa. Com valoreu la participació, l'assistència dels pares, mares, els nens com era, esteu satisfetes de que hagi vingut molta gent amb la participació? Estem molt, molt satisfetes. La veritat és que no només la participació ha sigut d'avui, que és el que es mostra i es veu de cara al districte, portem ja un parell de mesos organitzant i hem tingut molt de suport a totes les ampes. Inclús hi havia ampes que entre elles no es coneixien, que s'han conegut avui aquí físicament perquè hem estat enviant-nos correus i això ha sigut també molt bonic trobar-se la gent que s'ha estat treballant via e-mail durant un temps. Ha sigut, la veritat, penso que molt positiu. A poc a poc es va sumant més gent a la, a la coordinadora, vam començar una mica poquets i a poc a poc doncs anem, anem sent més. I aquesta és una mica un dels objectius de la coordinadora, treballar conjuntament pel, pel barri. Porteu ja molt adems de la coordinadora i els diferents ampes, fent mobilitzacions, actes a favor de la l'adolescència pública i en contra de les retallades no sé si en una vostra agenda, al vostre calendari hi ha properament una altra activitat de reivindicació. Durant aquest curs penso que ja no hi haurà gaire ja, temps per el fer el més activitat, però sí que és veritat que ens donem compte que avui a la ciutat de Barcelona penso que hi han hagut quatre actes simultanis, que coneguem nosaltres, potser hi ha algun més, els de Nou Barris, l'escola Antaviana, penso que també s'ha tancat avui, ens comentaven que ara alguns, alguns professors que han estat en aquesta... En aquesta jornada anaven cap allà, cap a la Via Júlia, perquè penso que era un punt de trobada d'un parell d'escoles de nou barris que s'havien tancat aquesta nit. I també al Nou es fa una altra acampada també amb samarretes grogues per reivindicar. I la veritat és que des de la coordinadora ens agradaria, de cara al curs vinent, potser organitzar-nos més a nivell de Barcelona i fer algun acte més conjuntament també i ara la darrera pregunta per què hem de lluitar a favor de l'educació pública i per què hem de lluitar en contra de que ens retallin l'educació pública? Doncs mira un exemple en el districte de Sant Andreu aquest curs vinent ens han pujat les ràtios, estarem si les coses no canvien a 27 alumnes a les classes de P3 eh, fa ja uns I, perdona, hi ha hagut dos bolets a part de l'augment de ràtio, dos bolets que vol dir dos nous P3-os a escoles que ja funcionen. I això repercuteix en l'atenció individualitzada que necessiten els alumnes per tenir una formació de qualitat. Pensem que és molt important que això no es perdi, pensem que és molt important que no augmentin les ràtios i que quan els professors estan malalts que els hi puguin posar un substitut perquè aquells nens no perdin de fer classe. Pensem que hem de lluitar per, per mantenir la qualitat de l'escola pública. D'acord, doncs moltes gràcies, molta felicitat per tots els actes que esteu portant a terme i la vostra re... lluita i la vostra reivindicació. A Aquest vosaltres. és el primer passeig, esperem que n'hi hagi molts més, gràcies. Gràcies. Ens trobem amb Carmina Álvarez, que és directora de l'Escola Bernat de Boiri d'aquí de Sant Andreu del Barri, Bon Pastor. Bon dia, Carmina. Bon dia. Explica'ns una miqueta... A què, a què consisteix les tanques estan portant a terme aquí a la passejada per l'escola pública el part de la maquinista? Aquesta passejada pedagògica surt d'una coordinació d'àmpas que hi tot a Sant Andreu, en la qual estan implicades totes les escoles de Sant Andreu, i, eh, i aleshores s'ha volgut fer com és per primer cop, doncs per reivindicar l'escola pública. I aleshores en aquestes carpes, cada carpa és d'una escola, o la nostra, per exemple, que és un grup d'escoles de, que, que anomenem el projecte que estem fent, que es diu Más, Més Educació. I aquí estem, estem l'escola del d'Alvaro de Vivert, l'escola La Maquinista, l'escola Bernat de Buil, que és la nostra, el, Besòs, el caminet del Besòs, que és un allar d'infants, la Quatre Tores, que és un allar d'infants, i l'Institut Puig Ver. Aquests formem el grup que es diu Massa Educació i aquesta carpa és la nostra. Aleshores, la nostra idea, diguem-ne, bàsicament és reivindicar l'escola pública I, i és com una crida, no?, a que, que l'escola pública és de qualitat i aquí mostrem, fins i tot ho mostren les pares, també les ampes, què és el que es fa o és el que es pot fer a les escoles i, i bueno, doncs la idea és de seguir, seguir visualitzant-nos, no?, perquè se sàpiga que estem treballant, que estem fent i que és important que l'escola pública continuï, que no hi hagin tantes retallades com les que hi han, perquè això merma molt la feina de cada dia i, i pot arribar a afectar també a la qualitat. Aleshores, és una manera de reivindicar-ho, no? Ens ha comentat que han format el projecte de Més Educació. Ens podia explicar en què consisteix aquest projecte? Aquest projecte de Més Educació... Bàsicament és que les escoles que us he comentat abans, entre totes les escoles amb pares, mares, mestres, i en alguns casos alumnes, hem muntat tres comissions. Una que es diu la Comissió d'Educació, una altra de Famílies i una altra que es diu Brigades Compartides. Les Brigades Compartides, que de tant en tant anem a una escola que cal pintar o cal arreglar alguna cosa i s'arregla en aquestes brigades hi participa gent de totes les escoles. A la, a la Comissió d'Educació doncmunttem activitats com podia haver estat aquesta, relacionades amb educaació i la de famílies, activitats relacionades amb les famílies. Però el que és interessant és que estem tots implicats, tant pares, mares, com mestres i alumnes. i, bueno, i és la idea de treballar plegats per l'educació més que ser d'aquesta escola o ser de l'altra, no? sinó que tots estem implicats en l'educació. Si algú nostres oients és pare, mare i vol participar en el projecte de més educació on no es pot trobar? Bé, bueno, l'escola que, que coordina tot, de, tot aquest projectes és l'escola la, la Maquinista, que està aquí al costat de La Maquinista. I d'aquí poc també tindrem un blog i una web on explicarem tot el que estem fent. Però bueno, qualsevol persona que es fiqui a, a la web de La Maquinista segur que ho trobarà. De l'escola Maquinista? Sí. D'acord. Mm? Doncs moltes gràcies, Carmina, i endavant a la vostra reivindicació. Gràcies. De res, gràcies Recordem que aquesta primera passejada per l'educació pública que durant el matí d'ahir diumenge va acollir el parc de la maquinista forma part de les protestes que van tenir lloc al Sant Andreu però també a Poblenou i a Nou Barris contra les retallades en educació on sindicats de docents, pares i mares d'alumnes i nens d'aquests barris del Poblenou, Sant Andreu i Nou Barris van protestar ahir diumenge amb diverses accions en contra de les retallades en educació i de la llei orgànica per la millora de la qualitat educativa coneguda llei Llomce impulsada pel govern i contra les retallades del sector. Per tant, aquestes activitats a part de la coordinadora d'AMPAS i aquest projecte de Més Educació fins a, fan vacances fins a setembre, però si voleu posar-vos a contacte podeu tenir la web de la coordinadora o informar-vos a l'escola La Maquinista per a aquest projecte de Més Educació. Molt bé, d'aquesta doncs manera no el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. passi la sort no'agit des una altra rada un altre amor encé altre cor Potser ningú no sap què és el que està passat Pens que n'apareguis no sé què hauràs de ser portatars tancades Al fons d'aquí Totes les runes s'emperrades, contes que mai no perdran La força d'una gent Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un poble, a Ràdio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament i com més dilluns dediquem la nostra àrea de servei a parlar de la nostra llengua, a parlar del català. Tenim amb nosaltres a la Judit Riar, molt bon dia. Bon sembla que tenim alguna dificultat, a veure si... Ara? Bon dia. Ara sí, veu? Ara sí. Ara et sentim. Ara et sentim. sí, a veure què és el que ens porta per al dia d'avui. Doncs mira Jordi, com que avui és l'última col·laboració d'aquesta temporada, mm. doncs he pensat que seria una bona idea fer una mica de, de repàs de balanç de, sí, uh -huh. de, de, de com ha anat tot l'any i de les diferents intervencions que, que hem tingut sí? uh -huh. en primer lloc m'agradaria agrair-te l'oportunitat que, que vas donar al CNL de Barcelona, aquí la delegació de Sant Andreu per cedir aquest espai uh -huh. perquè els alumnes realment ho han valorat molt positivament i després de cada col·laboració quan els envio l'enllaç amb el programa, sempre em contesten, sempre em responen el correu dient que s'ho han passat molt bé, que els ha ajudat a, a fer una mica més del pas per, per parlar català. I t'explicaré com a anècdota el cas d'una noia, la Mariana, uh -huh. que ella, quan li vaig proposar de venir, eh, em va dir que tenia un curs i que no... que en principi potser no podria ser, que ho hauríem de fer per telèfon, uh -huh i parlant de telèfons, <ríe> I, i després el que, el que va passar va ser que no. bé eh, ella em va enviar un correu i diu no, no, no, Diu una oportunitat com aquesta de poder expressar-me en públic eh, a través d'un mitjà de comunicació català no, no la tornaré a tenir, i per tant... Eh, va venir va venir, ens va parlar del seu projecte de, de les samarretes que s'estava, ella era dissenyadora per tant, des d'aquí la saludem i que, que tingui molta sort mm. però realment Eh, he explicat aquesta anècdota per, per senyalar això que, que els alumnes estan molt agraïts i nosaltres també per tant I nosaltres també. Doncs. Esperem, esperem poder continuar A partir sí. del, del proper curs eh? molt bé. Durant, al llarg de l'any el que m'he intentat fer és de manera alternada però sí parlar una mica de, de festes tradicionals però també de programes del, del Consorci del Centre uh -huh. de Normalització de Barcelona que a vegades no, no es coneixen sí? uh -huh. perquè com ja he dit en, en ocasions tothom té molt present els cursos de català uh -huh. però més enllà d'això a vegades no... No, no saben què més fem uh -huh. i per això hem volgut donar un pes especial al voluntariat per la llengua uh -huh. vam convidar a, a voluntaris i aprenents sí. va venir la Júlia, uh -huh. que, que ens va parlar de, de la seva experiència i després també vam parlar amb una entitat col·laboradora com la Nau Ivanov uh -huh. que es va adherir al, al programa aquest any i, i bé i l'experiència per ells ha estat també molt positiva. Uh -huh. Els aprenents estan contents. Hi ha casos en què les parelles, mm, no és que no acabin de funcionar, però si no hi ha química, des d'aquí vull recordar que eh, es pot trucar a voluntariat per la llengua o enviar un correu i demanar un canvi, sí? per tant... Eh. No és definitiu, les parelles no. De lingüístiques no és definitiu. Si sí, la cosa va bé va bé, és com les parelles sentimentals, però si no, doncs no, ha, no passa res. Es truca al Consorci i es canvia. Exacte. Vull dir que, si sisplau, eh, endavant. <ríe> es va fer un acte de constitució de parelles lingüístiques a la Biblioteca de Trinitat Vella, José Barbero, uh -huh. I, i bé, van ser unes 20 parelles que es van constituir moltes del districte de Sant Andreu, però n'hi va haver una que venia de Sants, mm. i per tant va ser un viatge <laughs> llarg, eh, però profitós, uh -huh. perquè la biblioteca val la pena i l'acte també, també els va agradar. Mm? Llavors... Bueno, nosaltres el que, el que podem dir és que quan anem a mirar les xifres de, de gent que s'ha connectat per internet, els dilluns és el, que, el dia que surten més més elevades, no? O sigui, que això ja, ja és important tenir hi en compte. D'acord. <ríe> sí, en fem difusió. La cançó de la Judit té molts seguidors. <ríe> no, tots els alumnes volen... És curiós perquè l'alumne que participe fa que tota la classe l'escolti. Uh -huh. eh, després, el professor vegades, la professora, també aprofita aquest tall de veu per fer alguna activitat a classe. Molt bé. I, i bé, i jo sempre reenvio la uh -huh. participació a totes les entitats del, del districte perquè sàpiguin el, el que es fa i que uh -huh. és, bé, és una plataforma poc a poc ho farem créixer, sí. això. Sí, del, sí. del que es fa, eh, del que feu, de la feina uh -huh. que feu cada dia i que és important. Uh -huh. I que està molt bé que tu puguis descarregar des d'internet perquè uh -huh. llavors eh, ho pots escoltar quan et vagi bé. Klar. Vull dir que això està molt no, bé. O sigui, entre tots farem gran família, aquí. Sí, <ríe> <ríe> ens ajuden tots mútuament. Exacte. Tal, tal. I pel que fa... Mm, L'altre actor del Voluntariat per la Llengua, que són els establiments col·laboradors, mm. aquest any n'hem parlat, però no, no hem tingut convidat a, a ningú mm. que, que tingui mm -hmm. un establiment col·laborador i que ens pugui parlar de la seva experiència. Per tant, això queda pendent pel proper el curs acadèmic. Sí. No? Exacte. A partir del mes de setembre recuperarem i perquè... Hi ha uns quants establiments, entre ells el forn de pa d'aquí de, de Trinitat, Trinitat Vella, que ja, fan un pa excel·lent excel·lent i i no, i no cal ni dir que, que bé, mm. que són, són actius en la seva feina del, pel voluntariat per la, per la llengua amb això sempre uh -huh. és d'agrair no? uh -huh. podem fer una crida als diferents establiments col·laboradors en el voluntariat que a si s'animin que vinguin un dia, que ens parlin de com, eh, com viu un establiment ser voluntari parlar uh -huh. en català, ajudar al voluntariat, també fem una crida des d'aquí ja de cara al setembre, al curs vinent uh -huh. que vinguin que vinguin. Eh, aquest estiu faré una mica de ruta per captar-ne, no me Paraula, però, per renovar els que, ja, els que ja ho són i per captar-ne de nous per tant, si des de quins escolteu i eh, us interessa fer-vos establiment col·laborador o voleu més informació mm. podeu trucar al 93 eh, 27 40 356 i uh -huh. us n'informarem mm? i l'altre programa de què hem parlat perquè també a, a Sant Andreu es va celebrar de manera especial uh -huh. eh, bé, amb un acte que ja estava relacionat és el, la campanya i tu jugues en català ah, sí, que s'ha fet a la Fabra i Coats uh -huh. exacte, al eh, festival Dau Barcelona uh -huh. doncs bé, eh, aquesta campanya s'ha volgut, volgut tornar a rellençar després de, de l'època de, de Nadal sí, uh -huh. d'acord Eh, i el que es fa ara és amb un conveni que es té amb la botiga Caburi del passeig de Sant Joan número 1 doncs es fan dues sessions de jocs sí? el 14 de juny i el 28 de juny a les 5 de la tarda uh -huh. i bé eh, són jocs per adults eh, jugareu amb, amb d'altres contrincants i hi ha premi d'acord, un premi, un joc de taula en català com que això, ti... això sempre s'ha de destacar i tant, eh? un si premi sempre han dona un puntet més de, de competició de sí. competitivitat sí, el sí. joc és competitiu ja de per si per però tant, si a sobre hi ha ja un premi encara més granes. exacte, <laughs> per tant us animo a, a anar-hi d'acord, sí. una altra cosa hm? molt bé aquesta, clar, des del Consorci, des del Centre de Normalització de, de Barcelona, a banda de totes aquestes campanyes, un punt molt important és el foment de la lectura, oh, d'acord? Oh. I, per tant, també ens hem adherit a la celebració dels anys literaris corresponents. Oh. El 2012 va ser l'any Sales Caldès-Tisner, i vam tenir aquí convidades que, que ens van parlar de la biografia uh -huh, uh -huh. d'aquests tres grans escriptors uh -huh. I, i bé, que depèn l'any espriu mm? uh -huh. ho sabem i ja s'han fet coses ja el Consorci ja ja han fet coses però aquest mes de, de setembre uh -huh. que coincidirà amb la inauguració d'una altra exposició al CCCB si no, uh -huh. si no m'equivoco doncs eh, bé Farem, farem alguna cosa i tindrem alumnes que, que ens en parlaran. No dic res més. Aprofiteu l'estiu per per llegir Espriu, mm -hmm. que sí que és cert que, que és un autor difícil, sí no diré que, que sigui fàcil, però bé, tampoc és ...tan difícil com ens volen fer creure o no és un autor tan críptic que no permeti un, un primer acostament, mm. d'acord? per tant. Endavant. Almenys el que sí que poden recomanar és aquest cementiri de Sinera, que, mm -hmm. que és molt important de cara a donar-se a conèixer a, a la literatura de, del nostre país. Exacte, uh -huh. I, i això, i anar a totes les biblioteques i, a, i fins i tot a les llibreries, doncs tenen la prestatgeria corresponent i des d'aquí sí, us animem a, bé, a començar uh, uh -huh. la lectura. En l'estiu sí. crec que és la millor temporada per agafar per un bon llibre, sí, sí, sí. siga a la piscina, sigui sí. a la platja, a la muntanya, una mica després de dinar s'agafa una mica d'ombreta i gaudi de lectura. A més, no només hi ha la poesia, si, si dieu no és que la poesia a mi no m'acabe de, de convèncer, bé, ho respectarem, ho respectarem. Hi, ha gustos, però... hi ha gustos per tot, però hi ha, hi ha la narrativa, i ha el teatre... Mm? Okay. Segredors Prius, per sort, va ser un autor català molt, molt prolífic i molt diversificat, que va agafar molts gèneres, o sigui, hi ha varietat per escollir. Sí, o fins i tot començar per la biografia. Simplement uh -huh. dius, escolta, no sé eh, si començar pels pel seus poemes, pels seus contes... Uh -huh. Doncs bé, eh, començar per la biografia, que et donarà una mica d'idea... Uh -huh. uh -huh. I, I així, a partir d'aquí, podràs continuar. Ara, si no m'equivoco, es va publicar a principis d'any la de l'Agustí Pons, uh -huh. si no m'erro. Per uh -huh. tant, no teniu excusa. Uh -huh. <ríe> Molt bé. Relacionat amb la lectura, vam parlar per Sant Jordi, sí. Sí. <ríe> vam parlar de llibres, vam anar al Centre de Cultura Municipal, que ha estat un un lloc important també amb, amb qui hem col·laborat estretament i amb qui esperem poder continuar col·laborant. Mm, I bé, aquesta festa també uh -huh. em serveix d'excusa per, per parlar, perquè hem parlat de d'altres festes. Vam aprofitar els tres toms per parlar dels animals uh -huh. de companyia. Sí. Uh -huh. eh, éssers curiosos que tenim <laughs> a casa. Que tenen? Que algunes persones tenen, tenen. a casa seva és sí. complicat i hi ha mascotes de molts tipus uh -huh. no hi ha no. els típics gatet, gosset, no. peixet ja. i ocellet i hi ha molts tipus hi ha més coses, més sí, coses sí. a destacar sí, sí. No, no, gràcies per aquesta tercera persona del plural tenen, no tenim tenen. Per, això, per això tenen sí. i també van parlar de la festa major de, mm. de Sant Andreu. Ara que molts districtes i molts barris estan mm. de festa... Sí, de fet, la festa major de Barroa de Viver no sé si comença aquesta setmana o la que ve, però està a punt de caure. O sigui, la utilitat, que... bé, ja va ser diumenge sí. sí. passat... Eh. Sí, sí. Per tant, sí, la del barri de Sant Andreu és la que queda més... Mediunyada. Sí, al mes mm. de novembre. Mm -hmm. <ríe> sí, però, però eh... abans arriba la de la Sagrera, eh? Per això... D'acord. No, no, ja van de bracet. Van de bracet. Mm. Mm. I bé, i la castanyada també va ser una excusa per, fer, eh, per anar a la nau Ivanov mm -hmm. i, i bé, i explicar contes de por. Ara queda una mica lluny, però sempre intentem tenir present la, la literatura. Mm? Una mica lluny tampoc, perquè d'aquí quan s'acabin les vacances ja anem Tornem directament. Tornem-hi. sí. Però ara Jordi, deixa'm gaudir una mica del calor, de la sí, calor, perquè hi ha aquests sí. dies, i els dies llargs, Haurem que de... no es fa fos tan aviat... Haurem de demanar que ens tornin a posar l'aire condicionat aquest, aquest estiu. Sí, sí, sí sisplau. plau. fa molta falta. Sí, sí. Tot i que diuen que serà un estiu fresc, sí. Vaja, no sé què volen dir. Exactament. No, però això ho han desmentit, que... Serà, que, verà, que tampoc, que serà igual <ríe> potser ha començat abans de l'estiu amb més plujós i mitjo temps. mitjotemps però això no significa que tot l'estiu no tinguem no. estiu això ha, ha estat desmentit que és una exageració i bueno <ríe> <Sí>. <ríe> tot i que aprofito per dir des d'aquí si vol ploure que plogui perquè els, dos, els nostres boscos ho agrairan i eh, ho necessitem per tant, uh -huh. tot i que no ens acabi d'agradar sí. <ríe> sí. jo crec que, que serà com cada llencaveto. any cap a l'agost ja començarà a ploure sí. com cada any <ríe> d'acord, d'acord que pareix i que a l'agost hi ha moltes festes majors amb la qual cosa sí, que no plogui <ríe> no, no, és que si ens, ho, no. si ens ho preguntessin no aniria mai bé que no. plogués, no? Si ens deixessin triar tampoc sí, no Sí, clar, de dilluns a divendres no, perquè si sí, s'ha de treballar anar a treballar amb el paraigües, amb els nens a l'escola serà molt incòmoda, el cap de setmana no, perquè llavors no podem sortir al carrer quan vols que plogui? De nit mentre dormo, Això. que no s'ha d'entornir ningú i ja està. I la gent que, que no treballa volestir. de nit, què? El que hi farem. Sí. Sí. Com no se sol dir mai plou a gust de tothom. No. No, no, Exacte. no. No, no, no. I bé, i també m'ha aprofitat perquè, per parlar o per commemorar dies internacionals, sí? uh -huh. que a vegades ens podem qüestionar de la necessitat d'aquests dies internacionals, com el Dia Internacional de la Dona, però bé que serveixen per, per fer un toc d'atenció, hm? uh -huh. per, per parlar de, de la situació en què es trobe aquell col·lectiu o aquelles persones uh -huh. per exemple, també vam parlar del Dia Internacional de la Llengua Materna uh -huh. que crec que, que va bé perquè així ens va donar l'oportunitat de... de conèixer més cultures sí, uh -huh. més sí, llengües d'obrir finestres, de poder uh -huh. escoltar l'armeni uh -huh. uh -huh. l'ucraïnès també, per tant, uh -huh. bé també hem sentit japonès no en ocasió d'aquest dia, sinó per parlar del de, dia de la poesia però vaja, uh -huh. que sempre que sempre va bé mm? Molt. I, i bé el que volia dir és recordar, ja per uh -huh. acabar sí. us volia donar informació bé, si voleu informació dels cursos d'estiu Eh, recordeu que ens trobareu al carrer Residència número 15, uh -huh. l'horari d'atenció al públic és de 9 a 2 uh -huh. i eh, de dilluns a divendres. A la pàgina web o al bloc de la delegació connectats a Sant Andreu també hi trobareu aquesta informació o al número de telèfon 932 eh, 74 03 uh -huh. i bé, hi ha una oferta perquè també hi ha cursos d'estiu, així que no, no parem. No parem, exacte, Jordi, no parem. No hi ha excusa de, no. durant el curs, la, la resta oh, de l'any no que no, no tinc temps, no. treballo, no sé què... A l'estiu, fent una intenció ràpid, També vas de vacances i la tornada ja parles català. Veus? Sorprends <ríe> <ríe> <ríe> els companys de feina o I tant, i sigui. a més a més pots presumir una miqueta de, de les teves vacances és que hi he aprofitat i, i he après un nou idioma Exacte <ríe> Ben fet, I doncs això Us esperem uh -huh. sí? Bon estiu i tornem al setembre ens tornem a trobar al setembre Molt bé D'acord, doncs Judit Riar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta temporada que jo crec que ha valgut la pena que poguéssim acostar la nostra llengua a diferents col·lectius que fins ara doncs, no han tingut l'oportunitat de poder doncs, acostar-se a, a la nostra cultura Molt bé, doncs l'agafem ara mateix, és una nova pausa i tornem amb la nostra habitual agenda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 Molt bé, doncs ja tornem a aquí novament. Tal i com us deiem, anem ja directament que és a conèixer la nostra habitual agenda. Agafeu llapis i paper perquè tot seguit el que fem és comentar-vos algunes de les activitats que eh, tenim per aquí per poder uh, oferir-vos a tots vosaltres que ens esteu escoltant ara mateix. Parlem del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix l'activitat Gent de Festa a les festes catalanes. El Centre Cultural Can Fabra al carrer del Segre número 24 s'ho ofereix aquests dies a la sala Passa de l'Auditori l'exposició Gent de Festa. Doncs hem de dir que l'exposició Gent de Festa és una mostra documental i fotogràfica sobre les festes catalanes i la seva implicació social. A través de diferents panells informatius, fotografies, projeccions i materials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 al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I encara es poden comentar més coses perquè eh, aquest dijous precisament hi una visita comentada a l'exposició finalistes Obra Premi Miquel Casablanques 2013. Aquest dijous es posa en marxa una selecció d'artistes finalistes del programa Sant Andreu Contemporani. Per tal de donar a conèixer les obres guanyadores, aquest cop s'ha organitzat una visita guiada a l'exposició al Centre d'Art Contemporani de Barcelona i Fabricots, al carrer de Sant Adrià número 20, aquest dijous a 2.47 de la tarda. Pots ser un bon moment per apropar-te a la feina d'artistes emergents de la ciutat que representen el nostre distric. Perfecte. Els horaris per poder visitar aquesta exposició són de dimarts a dissabte de 10 del migdia a 8 del vespre. Diumenges i festius d'11 del matí a 3 de la tarda. Dilluns és tancat. I més coses a comentar-vos, es presenta el llibre Desenterrant el silenci d'Antoni Benaixes, el mestre que va prometre al mar. El Centre Cultural Can Fabra i la Biblioteca al carrer del Segre número 24 s'oferirà aquest dijous a les 7 de la tarda la presentació del llibre Desenterrant el silenci d'Antoni Benaixes el mestre que va prometre al mar el mar a càrrec de Carol Soler historiadora, Francesa Escribano periodista i ex-director de TV3 i Sergi Bernal fotògraf i Leopoldo Blume editor. Aquesta activitat és organitzat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 Ens toca recuperem l'espai públic a través de la cultura. És una trobada de tres dies que tindrà lloc a Sant Boi de Llobregat i a Barcelona, a partir de dijous per reflexionar sobre la relació entre espai públic, ciutadania i pràctiques culturals. Les jornades ens toca estan organitzades per amics de la Taneu Sant Boià en el mar de la gent Room Europe, projecte de Trans Europe Arts, i compten amb la col·laboració de la Nou Ibenoff i l'Antic Teatre. S'articularan al voltant de tres eixos temàtics. D'una banda, espais culturals independents i models culturals alternatius, de l'altra seria el treball en xarxa a nivell local, nacional i internacional i el tercer punt seria el dret a la ciutat i a la construcció col·lectiva del territori. Doncs ens queda ja pràcticament pocs minuts per acabar el nostre programa d'avui. Ens queda... Un minut. Per tant, el que fem ara mateix és parlar-vos de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix un taller de ball de bastons. La Biblioteca Trinitat Vella José Barbero s'oferirà aquest divendres de dos quarts de 6 de la tarda a dos quarts de 7 del vespre, un taller de ball de bastons. Taller per aprendre aquest ball tradicional català. És a càrrec de la colla bastonera de l'Eixamble. Tindrà lloc a la sala d'actes Biblioteca Trinitat Bella de José Barbero i cal inscripció prèvia. Molt bé, doncs ara que coneixem ja una mica què és el que ens depara aquesta setmana, quines són els les activitats principals que podreu gaudir aquesta mateixa setmana, el que fem nosaltres és acomiadar-nos, donar les gràcies a la Judit Riar per la seva participació i també a la Susana Ávila amb la qual cosa doncs eh, això que ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda